Втората идея, пак от Орфей Орфей за любовта Орфей казва «Любовта е химнат на древността Само чистотата може да произлезе любов към истината И казва за себе си «Моите чувства са цветя» Любовта е неродено таинство. Тя влиза за малко в хората в света, посещава ги, но не може да живее много в тях. Защо? Защото има съвършенни изисквания, на които човек не може да устои с и най-малкото земно желание е достатъчно да изпъди тази пълнота. Говоря за най-микроскопичното. Така, любовта е подарила своето тайнство, пламъка, подарила го е на Великата Душа. свещената вечна земя. Това е първичният смисъл на земята. Великата Душа. Любовта е пламък, шептящ и светлия образ прониква, пронизва страха и смразява самотата. Общи и самотата и страха винаги са се страхували от любовта. Казва когато види любовта, страхът се страхува. Любовта е тайна голяма, тя е в мрака, открива покой. Любовта е свещената планина и всеки трябва да я изкачи в себе си. Когато човек се посвети на любовта, той става мист, т.е. мистик и тя му дава своята дълбочина. Казва Орфи, любовта дарява на смъртните празници, на пробудените чистота, на чистите таинства. Таинства вечни. И казва, о свещен пламък, когато избереш ти, с чисти мисли го изпълваш и храниш. Ти храниш огънят, своят огън в него. Този пламък, непреходен, дарява ни неизразимото и превръща сърцето ни в блага река. И казва, о, ла чиста любов, ти поставяш прак на вълните, мярка на ветровете. Ти повеждаш злото в вихара си към определената му тъмна бездна, а на мистиците даваш нещо древния покой. Хората биха успяли, ако бяха милостиви към себе си. Любовта е могъща богиня и който ни е разбере, тя му внушава смърт. Който е разбере, придобива вечен устрем към себе си, към своя център, към своя мъдър и незрим образ. Твоята любов е пламък, по от всяко оръжие. Стрелата му е непобедима. Стрелата на Твоя пламък, на Твоята любов разрязва и мрак, и светлина. Славя, славя любовта! Защото това е пламък, който е древен отломък от бездната. И казва, ти вечна любов, ти вечен пламък се рееш, свободен в ефира. Но когато Те призовавам с искрена молитва, излизаш от свободата Си и идваш при Мене. Когато очистваш нещо, Ти задвижваш в Него себе Си. Любовта е непобедима и древна Дева, останала неопетнена от световете и от тъмнината. Останала неопетнена дори и от тъмната древна нощ. И тя не е успяла да я смути. Никой не знае происхода на любовта. Нито светлината, нито тъмнината. Любовта е пламък, скрит от света. Явява се само в мистериите на абсолютно чистото съзнание. Любовта е сияещо безсмъртие, което плува, посещава всички светове. Дори най-древната нощ се е смотила, когато любовта пламък се е ограничила и се е превърнала в слънце, облечено в лазурни одежди. Любовта е нещастие за всички смъртни хора, и затова тя не ги облича в пламък, чрез който да вървят към безкрая. Който не е роден от любовта, ще има край, но без светло начало. Това беше Орфей.